Азося вдруге перенесла щось схоже на видіння. Їй раптом здалося, що до скромної оселі, освіченої скіпками, вставленими у горщик, залетів великий птах. Тільки цього разу білий. Ні, маленька біла пташка. Сказки, що їй колись розповідала мама. Та вона притулила крихітне створіння до грудей і раптом відчула, як по щоці. Котяться сльози. А звідкись, з якоїсь незнаної глибини, наче з-за вікна, за яким шумів весняний дощ, чи з самого космосу, у її голові з'явилися слова, що вона пам'ятала ще з гімназії, рядки польської, звісно, молитви Ципріана Норвіда, які вона не забула. До мене промовляв ти, пане Боже, Всім тим, що є, і всім, що бути може, темнотами, світаннями, рукою, підтримки в боротьбі зі світом, горою, тих розкошів, що дужчі сяйнотою, за сьоме небо, це на поглум схоже, і найсолодшим твоїм даром, пане, сльозою співчуття в скорботній моці, сльозою, що, мов небо осіянне, Виблискує в блакитнім оболоці. Переклад Дмитра Павличка. Що вона шепче? затривожилася Параска. Може, їй зле? Вона, певно, молиться по своєму сказала повивальниця. Хай не заважій. Вже на першому році зосеного життя у селі. Її запросив до себе Солтис – Пьотур Гура. То був суворий, владний чоловік, котрий не вельми ладнав з місцевими селянами. Частково тому, що надто точно вимагав дотримувати букву закону і немилосердно карав зловлених на бракондєрстві чи навіть хуліганстві. Частково тому, що вважав, геть усі мешканці віреного села мають говорити по-польськи – раз уже є громадянами Жечі Посполитої. Між ними відбулася розмова приблизно такого змісту. Звісно, польською. Солтес, заходьте, прошу пані. Давно хотів з вами зустрітись. Сідайте, будь ласка. Зося, дякую. Солтес, після паузи. Я хотів би з вами поспілкуватися, але не лише. Вибачте, що скажу. Я навів про вас деякі довідки. Самі розумієте службовий обов'язок і таке інше. Зося. Сподіваюсь, я благонадійна? Солтис. Отак, пані М'ялковська. Зося. Пані Мех. Солтис, так так, прошу вибачення. Зося. Отже, ви справді навели довідки. Солтис. Так, і знаю, що ви з гарної і давньої шляхетської родини. «Більше того...» «Зося, більше того...» «Солтис, ви були нареченою графа Собійського і мали війти до однієї з кращих, найбагатших і найродовитіших сімей Речі Посполитовій». «Зося, у вас справді дуже вичерпна і достовірна інформація». «Солтис, я не хотів вас образити, шановна пані, але я не здатен збагнути». Чому ви зробили вибір на користь на користь? Чому ви вибрали? Зося, простого селянина, Поліщука, по-вашому, хама? Солтес, я не хотів таке сказати. Ваш чоловік є польським громадянином і все ж, Зося, я не хочу вам казати про кохання, пане Солтес, ні про щось інше. Солтес, гадаєте, я не зрозумію? Зося, я й сама не все розумію. Колись я читала, пане Солтис, що світ цей народився з маленького зернятка. Не хвилюйтеся, я читала і шаную Біблію. Більше того, знайома з деякими фізичними теоріями про походження Всесвіту. Народження його внаслідок різних процесів і таке інше. Але от яка річ, пане Солтис, те зернятко, як я прочитала, сталекого. Вельми далекого іншого світу Принесла на землю Маленька біла пташка. Коли вона принесла його І зрозуміла, що тут народиться життя І водночас збагнула, що назад На свою планету не зможе долетіти, Бо надто багато сил витратила на шлях сюди, Вона злетіла вгору і заспівала. То була пісня «Суму і болю», і водночас пісня радості і щастя. Кажуть, що цю пісню можна почути досі. І хто її почує, той буде щасливим, носячи в серці таємницю свого особистого щастя. Солтес, ви хочете сказати? Зося, я почула спів цієї пташки, пане Пьотре. Ось і все. «Саме тому я приїхала сюди. Що скажете?» «Солтис, безумовно, красиво, навіть дуже і все ж...» «Солтис запропонував Зосі роботу у гмінному керунку. Діловодом, бухгалтером, а хочете, пані, вчителькою у місцевій школі?» Зося відмовилася. Сказала, що хоче присвятити життя роботі при землі і вихованню майбутніх дітей. «Вона вже вагітна». А тому навряд чи змогла б продуктивно працювати. Солтес провів її до дверей, чого не дозволяв собі з жодним місцевим мешканцем, навіть з найбагатшими. Зося вийшла на двір, їй хотілося плакати, і воднораз було легко на душі. То було взимку, рипів сніг під її валенками. Плевли в небі важкі сірі хмари. От-от мав знову піти сніг а то й початися завірюха. Зося вирішила завернути на пошту, за яку правила маленька кімната при управлінні. Вона не помилилася.